Максим Смаль не був серед найгірших стрільців. Протягом трьох наступних днів Алі остаточно зрадили нерви, хоча вона завжди вважала свою нервову систему залізобетонною. Вона не могла спокійно дивитися на телефон. Тамара Шиян телефонувала акуратно. Починала від дев'ятої ранку, потім о дванадцятій, третій, шостій, дев'ятій та одинадцятій вечора – але на третій день Алла вже не могла сидіти вдома. Коли надходила чергова, фатальна година, вона панічно вибігала на вулицю або вимикала телефон. Вимкнути його зовсім вона не могла. Телефон постійно потрібен для різних особистих справ. Доводилося терпіти. Тома все одно передзвонювала і зуфало питала, чому це ти трубки не береш? Вона не погрожувала, просто нагадувала про своє існування фразами на зразок «Ну, як там справи?» або «Новини є?». Ввечері того ж таки третього дня Максим посварився з Алою. Вона кричала «Це все ти, бабник! Це через тебе!» Пробувала надавати йому ляпасів, але він не дозволив. З пересердя вдарив її в обличчя, вона від удару перелетіла кімнату з кутка в куток по діагоналі, вдарилася головою об стінку і завмерла. Максим злякався, вилив на непритомну трилітровий бутель холодної води. Коли вона заворушилася, скрикнув від радости, підхопив на руки, поклав на ліжко, почав обсипати обличчя поцілунками і бурмотіти. «Пробач, пробач, пробач, не хотів я їй, Богу!» Алла розплющила очі, в них були біль і переляк. Вона в свою чергу обвела його руками за шию і почала шепотіти слова пробачення і любові. На ранок ліва сторона її обличчя таки запухла. Спостерігаючи, як Алла накладає компреси, Максим обмірковував план вбивства Тамари Шиян. Він зробить це. Рука не здригнеться. Це буде бій за майбутнє. Не більше, не менше. Звичайно ж, її будуть шукати. Мати точно щенить бучу. Томка розповіла їй про нового чоловіка, сказали ім'я, прізвище. все. А що вона ще знала? Місце роботи? Чорт, справді. Жінка з ЗАХСу, яка їх розписувала, підтвердить факт і навіть запис покаже. Він буде все заперечувати, але жінка з ЗАХСу його впізнає. Єдиний свідок. За те, який? Підозра, звичайно, впаде на нього. Випадкова жертва вуличних хуліганів? Можливо, тим більше розгул бандитизму ні для кого не новина. І все одно його будуть тягати. Адже та ж таке мати знає, що Томка поїхала в Київ до чоловіка. І знову випливає його постать. Чорт забирай. Вдати з себе ідіота не вийде. Тітонька захсу уверене знову. Якби не вона, можна було б спробувати зіграти в цікаву гру. Та вона його пізнає. І тут ніхто не повірить, що Томка зарані домовилася з Тітонькою, показала фотографію липового нареченого, мовляв, впізнаєте його, якщо буде потреба. Одне діло Алі лапшу навішати, інше – органам правосуддя. Виходу немає Максимку. Але він все ж таки вб'є Тамару. І зробить це сам. алу втягувати не буде. Зайвий свідок. Ненадійний, як кожна жінка, та тавро на все життя. страхітлива тінь спільної таємниці. Це буде тільки його таємниця. Він ніколи не бачив її в Києві. Можливо, вона і збиралася. Ні, навіть точно збиралася, але коли її чекати, не сказала. Правда, її могли тут бачити спільні знайомі. Чому кругом глухий кут? Але Тамара Шиян не повинна жити. Трупа ніколи не знайдуть. Нехай на це піде вся ніч, але він надійно заховає його. І доведіть, доведіть. Доведуть, підказував внутрішній голос, ой доведуть. У нього врешті-решт нема трьох тисяч доларів. І нема гарантії, що Томочка не відчепиться після цього. Образили її бідненьку. Простіше, простіше дивись на речі, кінець двадцятого століття незабаром. Попри здоровий глузд, він уб'є її і заховає труп. У крайньому разі, якщо Алі зроблять очну ставку з тітонькою заксу, він визнає провину, слізьми стече, різане себе ножакою привселюдно.